Jamen, jeg kan altså bedst i duften af harapiks. For det har jeg Forstår du det? Så er det sagt, at Susme er blevet semifinaletid. Det er drøn spændende, og det her afsnit det lavet i samarbejde med Faxe Kondi. Nu må I have en rigtig god lyttelyst til andet afsnit med Nikolaj Jakobsen. Ja, men så er alle de mål, du har scoret.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 jeg, jeg kan ikke huske dem, Jonas. Nej, det er jeg klar over. Øh, men det er, men altså, det er klart, at øh, mit landskampsmål nummer 500, fordi det jeg har jeg set mange gange, fordi det ja. er brugt mange gange, øh, en underhånd, der er blevet sendt op i øh, hjørnet ude fra, fra fløjen af, øh, det, det kan jeg selvfølgelig øh, huske. Så har jeg lavet nogle, øh, synes jeg, nogle gode i, øh, i Champions League-finalen mod Barcelona på vigtige tidspunkter. Mm. Øh, men jeg synes, det er svært at tage et ud som, øh, som det vigtigste eller det, det, det bedste. Øh, nu kan man sige, at jeg var fløjspiller og, og lavede mange, synes jeg selv, spektakulære mål, så, så det er svært at tage et tage ud. Mm. Øh, det er også svært at tage et et vigtigt, øh, øh, vigtigt mål øh, ud, øhm, fordi at ja, jeg, jeg, jeg synes jo, at jeg har været så heldig og dygtig og få lov til at spille så mange øh, vigtige og, og spændende kampe. Det er klart, det er svært at finde. Jeg vil heller ikke kunne gøre det samme. Det er ligesom at sige, at øh, nævn din yndlingsmad eller din yndlingsmusik. Ikke? Altså, det, er sådan, ja. Ja, det afhænger af dagen og alt muligt andet. Men øhm, jeg skal nok prøve at se om jeg kan støve den der 500, øh, 500 scoring op øh, Og så se om jeg kan få den op og så, så man kan få lov at se med på den i hvert fald ja. øhm, Hvad i forhold til nervøsitet Fordi det kan godt være du ikke kan huske et særligt mål som har været det vigtigste eller noget, Men det kan være du kan huske en, øh, en kamp du har været særligt nervøs op til øh, Eller en episode på banen du har været særligt nervøs omkring Er der noget øh, der dæmrer der? Ja, jeg, jeg, jeg er ikke den nervøse, anlagte type. Øhm, altså, jeg kan selvfølgelig godt være her kriller i maven, øh, og, og så videre, op til kampene. Øh, jeg, øh, men lige så snart der bliver fløjt op, øh, så, er jeg ikke, øh, så tænker jeg slet ikke over det. Så tænker jeg øh, egentlig kun på at vinde. Mm. Øhm, øh, men der er ingen tvivl om, at den kamp, hvor vi spiller i Lybecke øh, med Raneca, øh, hvor vi står på nippen til at og vinde det første tyske mesterskab i klubens historie, og øh, der er plads til 3.800 i øh, lübæk og hvor jeg tror, at de 3.000 er fra Reinecker. <laughs> øh, øh, der var jeg nervøs øh, ja. før kampen, øh, men øh, for at... Vi måske skulle få gå med skulle klippe, også fordi det var klippet før, ikke? Så, så man vidste ikke lige helt, hvor var. Altså var vi nu i den tilstand, vi skulle være i. Det var vi. Vi førte med ja, mange mål med pausen ikke. Så, så vi var jo i, i den tilstand ikke men inden kampen mm. der, også fordi det, jeg ved, det betød så meget for. For så mange mennesker øh, i det område, øh, og man havde ventet så lang tid på at få den første nationale titel. Øh, så vil jeg sige, at jeg har heller aldrig set, øh, aldrig set så mange voksne mennesker græde efter en håndboldkamp <laughs> øh, som deroppe. Jeg altså, øh, havde fornemmelsen af, at alle gik forbi de bare store tudede øh, af, af glæde, så det var altid noget. jo men. Var det så inklusivt dig selv? Nej, det var det ikke. Ej, nej, nej. Nej, det gør jeg ikke så meget i. Øh, så vil jeg sige øh, Frankrig-kampen i Hamburg. Ja, øh, ja. Fordi at vi ville øh, tilbage, og Danmark havde været så tæt på i nogle slutrunder øh, og vinde det øh, skide VM-guld. Øh, og det var ligesom det, den eneste, der manglede, også i Dansk Humboldtforbunds øh, pokalskab, mm. øh, for at fuldende det. Jeg ved også, at jeg blev ansat af Morten Stig Christensen og Ulrik den dengang med ordene af, at nu skal vi vende det VM-guld på hjemmebane. <laughs> ja. <laughs> så, så, så det var, og så selvfølgelig det der med, at vi skulle væk fra boksen og ned og spille i, i Hamborg og så mod franskmændene, som havde drillet så mange gange før også. Mm. Så, så den den betydning, den kamp havde øh, for øh, mig, øh, også øh, min karriere, øh, det der med at... Jamen, øh, ja, ja, det er sådan en eller anden mærkelig øh, fornemmelse, men øh, øh, jeg, jeg kan jo ikke forklare det til ret mange mennesker, mm. og det kan også være, at der er nogen, der, ikke, øh, har, der synes, det har det samme betydning som mig, men det der med at kunne kalde, og kan kalde sig verdensmester resten af livet... Mm. Det giver en eller anden ro og en eller anden sefe, øh, selvtilfredsstillelse. Ikke, at jeg går, render rundt og, sig, og siger det hver dag, men det giver bare et eller andet, nu. Alt det, man egentlig har gået og slidt og slæbt for, øh, ja, det, ja. Øh, det kommer på en eller anden måde ud øh, i det øjeblik. Øh, og så også det der med, at semifinalerne er de værste, mm. fordi der kan du stadigvæk øh, risikere at gå tomhændet hjem, ikke og jo, det, jo. det vil man ikke. Og så kan man sige, at det er jo også... Øh, altså det er jo også nogle kampe, som er vundet. Det er jo ikke på et spinkelt grundlag. Det er jo ikke fordi modstanden har været ringe. Det er jo ikke fordi, at de, de jeg tænker Frankrig Norge, så det er ikke fordi, de har været i sådan en, en kæmpe downperiode rent spillemæssigt, og rent spillermaterialemæssigt. Det tænker jeg også kan være med til at, at give ekstra sådan øh, ja klap på, man klapper sig selv på skuldrene en ekstra gang. Det er jo nogle nogle klassehold, man har slået. Ja, ja, det er det helt bestemt, men det skal du også. Øh, man kan sige, at øh, til et VM kan man være lidt heldig med lodtrækningen mm. i, i puljen måske, og, og kan få en blød start og det der, men når du først rammer øh, mellemrunden, eller i hvert fald kvartfinalerne, så ved du godt, at øh, så skal du spille øh, de sidste fire kampe, man spiller som regel ved et VM. Der skal man være rigtig dygtig, mm. ellers så, så vinder du ikke, og du skal have lidt held, og du skal have lidt tur på din side på de rigtige tidspunkter i kampen også. Ja, ja. Ellers, ellers så er jeg bare nødt til at sige til folk, der ikke helt måske er inde i det, så er det altså virkelig svært at vinde en, en slutrunde. Det er, noget, lige, det er ikke noget, man bare lige gør. Så... Så øh, derfor er der også en ekstrem stolthed i det, øh, og også at man som gruppe, øh, det skal man også huske, det er en måned, man er sammen, mm. øh, der er mange dygtige hold, der har mistet mesterskab for, at man måske ikke øh, fik... Øh, køre truppen helt i mål med at have det godt sammen og så videre og så videre. Så det er, jo også, det er jo også det der med at sætte rammerne uden for banen, at man skal kunne. Ja, ja. Det er jo ikke kun inde, inde på banen, at, at man vinder. Det er jo altid surt at, at tabe til gengæld, og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre om du har en øh, spiller, du tænker på fra din karriere, som har været en særligt dårlig taber. Hvem det er, og hvorfor? Ja, men altså, øh, på det niveau, øh, som jeg har spillet på og trænet på i så mange år, øh, så, har jeg, så er man jo egentlig stort set kun omgivet af dårlige taber. <laughs> For øh, så tror jeg heller ikke, man, øh, man når hertil, øh, hvis man ikke er en dårlig taber. Mm. Men øh, altså, er der en, jeg sådan skal der stikker ud. Jamen så er det Søren Hågen. Ja. <laughs> øh, det, han er en virkelig dårlig taber. Øh, Søren og mig har afskillige gange været sådan halvt op og slås ud i Gudme øh, over... <laughs> kende, så øh, Søren har jagtet mig ned bag målene, øh, hvor jeg har drillet ham, fordi jeg vidste, at, øh, at, at jeg kunne tire ham. Og hvor mange gange han har stået og troet mig med en hockeystave for ikke at sige, at jeg havde ramt ham over fingrene, eller hvad okay. det nu skulle være. Ikke? Øh, og det samme i, øh, i kampe og sådan noget. Øh, han nægtede at tabe, og det var jo også det, der gjorde ham øh, til, til en øh, helt fantastisk målmand. Øh, men øh, både det der var sjovt at man kunne drille ham og ham øh, til også at blive lidt ekstra sur en gang imellem øh, så, så, så, må jeg, så må jeg sige Søren Hågen også fordi vi er altså vi har vi haft mange kampe altså sådan, hvor vi har stået sådan og råbt af hinanden til træning og sådan noget ikke? Altså, ja, ja, ja. og så er der gået fem minutter så er vi grint af det øh, og, og, og de ting men øh, ja Søren er, er en rigtig dårlig taber men han er stadig aktiv til gengæld. Ja, det er han. Ja, ja, det er imponerende nok. Er I høj elite? Nej, han er ja. blevet bedre til at tabe nu, kan jeg se. Så jeg siger, vi udvikler os alle sammen med alderen. Ja, men han er trods alt også blevet 47, ikke? eller sådan i det lag der. Så, øh... Ja, Jamen, det er han. Men, ja, han er fra 1974. Så... Ja, præcis. Men han spiller for høj, øh, høj elite, ja. faktisk. Så, øh, og, og som jo spiller for at komme i ligaen, så ligger i, i toppen af 1. division. Jeg tror, øh, det nummer et nu. Ja, ja, med hans vindermentalitet og, og dårlig tabermentalitet, så kan det være, at de når hele vejen til ja. krydsfinger. Nå, sidste spørgsmål, der lige øh, jeg gerne lige vil have med her, det er, har du en eller anden vild, sjov, finurlig øh, historie fra, øh, fra banen? Altså, på et, altså, hvor der er sket et eller andet hvor man tænker, at det her, det var, det var, det var skørt og sjovt. Øh, vi har hørt om spillere, der halvvejs kommer lidt op og toppes, og spytter lidt på hinanden, og der bliver sagt nogle ting og sager og sådan noget. Ikke? Men har du sådan et eller andet, du husker tilbage på fra din karriere, hvor det også gik lidt, gik lidt balalaika i den? Jamen, jeg har mange oplevelser, fordi det var slemt den gang <laughs> jeg har ikke spillet. Jeg engang har haft øh, spillet i... Øh i Bitola en gang, i tidernes morgen, øh, en Champions League kamp med Kiel, hvor at der var fuldhus og vi havde øh, Henrik Lacour, øh, og Hans øh, Marker dengang, øh, hvor at jeg hopper ind over fra, fra fløjen af, og bliver bare revet ned i armen. Altså, øh, sådan hvor du tænker, hvad fanden foregår der her? <laughs> øh, det var da lige godt. Hvor at... Altså, det var til rødt kort med kryds, og jeg ved ikke hvad, og så ja, ja. Øh, giver Henrik øh, en to udvisning hvor, hvor jeg ligger og kigger på ham det mener du da, ikke, det der? <laughs> så sgu siger, jeg tør simpelthen ikke andet, han, tør. <laughs> øh, Og der var altså så, og så gang i den, og så kigger jeg på mig og griner, det kan jeg godt forstå. <laughs> <laughs> altså... Øh, øh, øh. Mm. Hvor man tænker, hvor absurd det var, ikke? Altså sådan en, øh, en stemning. Jeg har spillet i en, øh, en Champions League semifinal i Zagreb. Ja, ja. Hvor at øh, jeg må skifte trøje to gange under okay. opvarmning, øh, fordi at øh, der blev kastet fadet ud over, øh, og jeg løb altid til at varme op ud i siden. Jeg på et tidspunkt var nødt til at gå og få en forbinding på, fordi man, jeg har fået sådan jernrør jernrør ned på øh, låret, som havde, lige havde ikke noget sådan, du ved, men hvor man lige havde snitte øh, lidt op, ikke? <laughs> Æm, hvor at ja, øh, vi havde der vundet med. 11 mål på hjemmebanen. Ja. Øh, og øh, på et tidspunkt lavede jeg så altså bag med 12 øh, dernede, øh, og de havde, at de havde fået lov til at gøre hvad som helst. Ja, det var i takker, jeg tænker, eller hvad? Ja, hvor ja. man også tænker, okay det, er ikke, det, det foregår ikke helt <laughs> efter bogen, det her. Ikke? Men, øh, men vi reddede, reddede den da lige i land ikke ja, okay. øhm, Og jeg tænker det var så absurd. Altså, hvor tænkte, det, det, det er simpelthen ikke rigtigt, det der foregår lige nu. Mm. Øh, og så har jeg selvfølgelig haft nogle oplevelser også altså øh, øh, Champions League finalen i Barcelona, hvor vi vinder med tre mål på hjemmebane, mm. og egentlig også og øh, har styr på det i Barcelona, men også har været der nede med, med andre hold og oplevet Palau Blaugrana Graner af hallen, øh, om den så hedder det mere det ved jeg ikke mm. øh, hvor den også har været halvtom og så videre, fordi der ikke altid er så mange tilskuere. Og øhm, opleve den med fuld hus, ja, med ja. deres... Ja, måske være den bedste klubhold, der nogensinde har været, ikke? Altså, øh, der har jeg virkelig ondt Altså <laughs> Selv som spiller, hvor man tænkte, det var da en vanvittig stemning, det her. Men på den gode måde, ikke? Ja, ja, ja, ja. Så... Så, så nogle af de ting, øh, hvor man tænker på nogle af de udbaner, jeg har også været i, øh, som træner med Niklas faktisk, øh, Landin, hvor vi var i Skopje og spil mod Vardar, mm. øh, hvor at du også tænker, det er sindssygt, de kan pif så meget, ikke? hvor man var nødt til at altså, stå der og tænke, nu er jeg nødt til at holde mig lidt for ørerne, fordi det går så ondt, ja, ja. Øh, det går så ondt i, øh, i ørerne. Ikke? Øh, og så selvfølgelig, øh, der mod Flensborg. Mm. Øh, I Flensborg. Ingen tvivl om, at hadet nok går mest øh, den vej. Øh, ikke ja, fra stå, Flensborg til Kiel, eller hvordan? Ja, ja, ja. Øh, og stå øh, med Morten Bjerg der er skiftet fra, fra Flensborg til Kiel. Og, og Morten kommer ned til Kiel, og jeg tror, det er hans andet år, bliver vi tysk mester i Flensborg. Ja, <laughs> oh, ja. Hvor, øh, <laughs> Æh, han var vældig upopulær, og de, der han sådan en uh, dukke i en galje, og... Okay. Hvor der står Judas, hvor løftgrener meget, vi overtaler ham til, øh, fordi vi selv synes, det kunne være sjovt, <laughs> overtaler ham til at løbe med det fad ned mod de der mest tossede flænsborg øh, tilskuer, hvorefter han ned til at vende om på bare nede, fordi de bare bombarderer ham med alle mulige papirer og... og så videre... Øh. Så det var også øh, en af, af de sjove, eller hvor jeg, Lars Christiansen er meget aftalt, at øh, jeg tror, at vi måske har spillet om lørdagen, og så øh, søndag ville jeg køre op til Flensborg og besøge Lars og lige mm. sige hej. Øh, og så, øh, vil vi, øh, se, så vil jeg se Flensborg spille, og skulle Lars og mig ud og spise. Øh, jeg kommer ind i hallen, øh, og... Øh, der er sådan i den gamle Flensborg arena, så går man så lige ned ad trappen, så går det så op for publikum, at jeg åbenbart er på besøg, og så bliver der bare bud i hallen øh, og piftede, og der bliver råbt 6 TV, øh, og jeg sidder, og sætter var på min plads øh, og bliver egentlig bare overdænget med papirskuler og øh, hvad ved jeg i 60 minutter, hvor efter uh, Lars og mig også bliver enige om, at øh, Ah, det er måske bedre, at jeg ja, bare kommer op, og så spiser vi, uden at se en håndboldkamp. Uh, <laughs> uh, der var der forskel, fordi uh, der vil jeg sige, at uh, der var der lidt mere klasse over kildepublikum. Når, når de var på besøg uh, mm. den anden vej, mm. så blev de, så blev de uh, klappet pænt af. Uh, okay. Men det er selvfølgelig nemmere, når... Men på det tidspunkt vandt det hele, ikke? Ja, ja, og de hele tiden endte med at, at være nummer to. Ja, ja. Jeg kan huske, at uh, Claus Dieter Petersen vores tyske strejspiller uh, i Kiel, en gang blev spurgt uh, der et år efter, hvor vi havde, var blevet tysk mester, hvor uh, han bliver så spurgt af den moderater, der står uh, der på Rådhuspladsen. Mm. Og, og hvad kan vi så forvente næste år? Ja, siger han så, det ved vi ikke. Det eneste vi ved det er at Flensborg bliver nummer to, resten er åbent. <laughs> okay. Ja, <laughs> så altså, man har hunde retten lidt på sin side i, i den gang i hvert fald. Den gang i hvert fald, ikke? Ja, lige præcis. Ja, men det var, det var nogle fremragende historier lige at slutte af på. Og, altså, Bitola, det er jo i, det er i Makedonien, Nordmakedonien, ikke? Og Sakreb er i Kroatien, så det er jo derovre af, at, at tingene rigtig sner i hallerne, hvis man skal have noget, <laughs> hvis der skal, skal fyres op under kedlerne. Så det håber vi, der bliver nu her i... Nej, øhm, jeg vil sige, jeg stundrum. håber jeg ikke, der kommer så ond stemning. <laughs> nej, nej. Øh, fordi øh, de to haller, det var sådan en virkelig ond stemning, øh, hvor... Ja. Man kan sige Westprem er jo, altså det er jo en fantastisk stemning. Altså der vil man jo gerne ned, fordi øh, ja, ja, det ja, ja. er en stemning på en god måde, ikke? Mm. På den anden måde der, der er der sådan en stemme, der kan du måske løbe overvagten når jeg er ud er af halen, altså, øh, jeg har også prøvet ned med gok faktisk og må under politibeskyttelse, øh, altså fra banen kravle ud under sådan nogle, øh, ja. Øh, hvad hedder så noget, de, de, de står med beskyttelse, øh, øh, sådan nogle skjolde, hvor, skjold, ja. Ja, hvor der blev kastet sten og mursten ind på banen, hvor vi måtte kravle ud under der, og vente to timer i omklædningsrummet, øh, for så derefter blive beskyttet fuld ud i bussen, og bussen blev overdænget med sten, da vi kørte derfra, ikke? så, så ja, okay. ikke altid lutter og lavkage. der vil jeg sige, der er forholdene blevet noget mere ordnet og roligt nu. Ja, ja, lidt mere civiliseret måske. så meget som nordmakedonerne ja, skaber god stemning, så har du også gjort det her i podcasten, Nikolaj. Øh, det var også en fornøjelse at have dig med, og så øh, krydser vi selvfølgelig bare fingre for, at alt går godt, og øh jeg tror bestemt, at der på et senere tidspunkt øh, kommer til at være til en, øh, en, øh, en udsendelse mere med dig og Røve, historier. Øhm, vi hører jo også fra mange andre, at dem du har spillet sammen med tidligere og så videre, øh, en masse gode historier. Så må det ikke, at vi laver et afsnit på et tidspunkt igen. Jo, må det ikke. Held og lykke, Nicolaj. Ja, tak. Vi snakkes. Hej. Ja, det gør vi. Hej. Det her afsnit er af Duften af Harpix, det var lavet i samarbejde med Fakse Kondi. Vi glæder os rigtig meget til, vi lyttes ved igen.